а колись для твого дитинства. І це була неабияка ласощ. Бо щеплену грушу-дулю міг попробувати тільки на Спаса, коли подзьобаний віспою татарин із Криму бувало заїде в Кураївку для Міньби, для великої комерції. Відро груш на відро пашниці. Су не рипить гарба вулицею, в усі двори долуніє голос, закликаючи Кураївських до торгу, відро на відро. Діти біжать, галасують, просять батьків виміняти дуль. Однак не кожен тоді міг собі дозволити таку розкіш. Різних ця груша бачила, багатьох перебула. Єдине, що від дідизни зосталось, і тим ще дорожче оріонцеві. Під грушею днями з'явилась обнова. Лавка стоїть дебела, Ще не фарбована, Щоб посидіти одинцем Чи в товаристві з кимось. Там під шатром груші І вночі ягничеве кочовисько. Зорі крізь листя видно, Деколи грушка буває впаде Полобілусне. А під ранок коли зрушиться зоревий вітерець, Злегка зашумить над тобою Грушеве паруся. З початком дня Оріонець шукає, Чим би зайнятися. Учора взяв сапку, Пішов попрополювати квіти Біля обеліска. Сьогодні вдома. Коли сонце підіб'ється, Набігає дітвора, з усього кутка взнали дорогу сюди. І Ягничівські, і всякі. Навіть від прикордонників буває, прибіжить чорнявеньке, як циганча. Прикордонницька вишка здавна край Кураївки стирчить, як величе гніздо. Дивиться в море. Старшим там офіцер азербайджанець, на Кураївській оженився. І ото вже його потомок взнав дорогу до Ягнича разом з тутешніми. Цілим юрмиськом виростають перед Ганком, почуваються вільно. Уже вони з Оріонцем обвиклись. Дядьку, а що там іще у вашому сундучку? Винесе в уже раз свою таємничу скарбівню, поставить біля себе на східцях і напіввідхиливши віко, почне, мов коробейник, глубатися всередині шукати для хлоп'ят нових див. Нема вже в сундучку райдужних нетутешніх черепашок та тугих лускуватих шишок з-під сосен Піній. Адже для Кураївської малечі і такі шишки дивина. Їх лише діти медитаріанських рибалок мають змогу збирати на потрісканім теплім камінні своїх узбереж. Цього разу покаже малечі свою розмальовану грамоту з нептуном, з вилами, що войовничо стерчать догори над звихряними бурунами. Хлоп'ячі голівки, біляві, чорняві, що аж сонцем пахнуть, понависавши над грамотою на навлобки, зачаєно розглядають візерунчасте курсантське творіння. Цей безцінний для оріонця «Манускрипт». Та ось грамота знов згорнута і захована. Натомість з'являється сірий шматок парусини, і на ньому наколоте щось схоже на шприц. «Оце, діти, найбільший мій скарб». І металеве, гостре, зблиснуло в руці моряка. «Що ж то воно? Голка». Голка, щоб паруси зшивати. В мене їх тут цілий набір, і всі під номерами. Бо для морських парусів, вони ж цубки, голка має бути особлива. Вона, бачте, тригранна, як штик. Показує, а в руки не дає. І розміром, як циганська. Куди більше за ту, що нею мами ваші гудзики вам до штанців пришивають? Тернові та сині та карі оченята, розблизкотівшись, зацікавлено розглядають трудове знаряддя Оріонця. І вже нема, заховав. А що там іще в сундучку на дні? Тобі й те кортить, усміхається морський вовк. Кортить. «Хай покортить!» «Не спіши, хлопче!» «Все знатимеш, скоро постарієш!» «А старість не радість, чу?» І на цьому скарбівня закривається, застібається на замочок. Навмисне бабуть всього одразу не показує, Щоб ще й завтра прибігли. Бо тільки прибіжать, йому одразу веселішає світ». «Дядьку, а ви бачили акулу? А літаючих рибок?» «Бачив, усього бачив. Прихмарюється Оріонець, бо й сам він діти зараз як та літаюча риба, що летить, блищить у повітрі, та й лязь комусь під ноги на палубу. А він на цей суходіл хльопнувся». Покажіть нам вузли в'язати, це він захотою. В руках куцопалих, загрублих з'являється мотузок, плетений із капрону. Починається дійство. І які ці руки, ці пальці дублені й товсті, стають одразу верткі, ловкі та вміючі. Ніякої вже й загрудлості в них. Все так доладно, хитро, немов у фокусника виходить. Ось так робиться, діти, вузол подвійний, гачний. Стежать, ніхто й не дихне. А так, будь ласка, рибальський штик. І знову маніпуляція. Круть-верть, готово. А це ось буде калмицький вузол. Теж хитрющо мудрющо, а це удавка. А це та а це, і так він міг би на п'ятдесят різних способів. Бо що таке парусне судно, діти? Це вітер і майстерність. У дитячих очах і скринки захоплення так уміти багато, а коли випадає, що й інна при цьому стоїть, в її темнокарих теж захват. Майстер вузлов'яз, людина рідкість, він і сам перед нею, неначе той вузол, що його надійно, мудрющо зв'язало саме життя. Своїм прямим обов'язком медички, Інна вважала підлікувати Оріонця, оберегти його сили, будь-що заповзялася оздоровити майстра. З делікатною настійливістю намагалася з'ясувати, які в нього симптоми, що його турбує. Вузлов'яз відмахувався. Ніщо в нього не болить, ніщо не турбує. «Але ж ви погано спите». Коли як? Призначила йому для поліпшення сну екстракт валеріани в таблетках. Жовті пігулки за сім копійок у пляшечці заткнуті ватою. Днів за кілька поцікавилась наслідками. Ягнець сказав, що допомогло. І хоч на цю пляшечку вона незабаром натрапила в кутку за тахтою, пігулки так і були всі під ватою неторкані. Одначе Андрон Гур'євич після цього справді став краще спати. «Якби ти йому ще золотий корінь десь добула, – порадила мати, – може, через аптеку вдалось би? Колись Олешківська знахарка все той корінь з рундука на базарі продавала. «Увага людська! Оце для нього золотий корінь! – відповіла авторитетно медичка. Інших ліків від самотності нема. Про роботу прибулиць, здається, й думку облишив. Спершу серйозно був зацікавився рибартіллю, ходив, розвідував, але повернувся на стовбурчений. Не для мене. Серед білого дня швендіють уже по соловілі, через порожні пляшки перечіпаються. Не підходить йому така рибтюлька. Може, щось інше підвернеться? — З хати не виганяємо. Куди тобі спішити? — сказала сестра. — Комбайнери мої поїхали. То хоч ти оце будеш за господаря двору. — Відпочинь, сил наберись. А з тією рибтюлькою не зв'язуйся, бо де риба, там і шахрайство. На них, кажуть, уже й прокурор поглядає. Дитсадок усе більше приваблює оріонця. Прийде сяде під навісом і вже розкладає біля себе довгі, рівні, ще й водичкою зволожені стебла соломи. Діплашня, оточивши свого адмірала, стежить за його приготуваннями. Ось вузлуваті пальці беруть золотаве стебло, обережно згинають, роблять колінце, щось вимудровують. Цікавість розпалює малечу «Що ж це буде? Бриль?» Не спішить відповідати майстер. Ось коли воно вийде, побачите. А з-під пальців поступово виникає кораблик. Ну хай не зовсім ще корабель, але щось на нього схоже. З'явиться згодом корпус, настеляється палуба, а з тієї соломинки буде діти перше коліно-щогли. Бізань, так вона зветься. Скаже, і відклавши роботу, спочине, Задивиться в той бік, де синьо, де море. Дивиться зовсім байдуже, Мов би, нічого й не думає. А якби думка могла озиватися, то звалась би до вас отак, отам, діти, де синьо. Колись тонули двійко дітей, таких, як ви, чи ще менших. Нічого в житті ще не встигли побачити. Весь світ затулили їм чорні бомби. Оті, що з таким гидким завиванням летять з неба просто на палубу оченята розчахнуті жахом, уста спотворені криком. З тим криком і відходили тодішні малята у темні глибини. Чи, може, хапались за мамині руки, волали про допомогу? Може, божеволіли на уламках серед безміру води? Які в них личка були? Зараз навіть не може пригадати. Вони наче розмиті морською водою. О, там, де синьо, діти, Хотів би зараз бути цей ваш адмірал. О, там йому не страшно було б і вмерти. І знов береться за своє. Солом'яний кораблик росте і росте, Ставляться на ньому тонюсінькі щогли із соломинок. І вже напинаються на них тугі, Теж солом'яні вітрейця в золотих сполохах, Ніби взятих від жниву. Малеча одразу вгадує про це. Оріон! Оріон! Навіть чорнявенький Алі із застави Гаряче запевняє, що кораблик Зовсім схожий на той, що вони його статком якось бачили з вишки в біноклі. А в наступнім сеансі кораблик ще підросте, в нього з-поміж снастей цілі колоски стирчатимуть тугі, повнозерні. Це все курсанти, з усмішкою пояснює оріонець, екіпаж. Справний такий колосковий цей екіпаж. Кожен знає, що йому робити, при якому стояти парусі. Вийшов на диво кораблик. Іншим усім іграшкам доводиться перед ним поступитися. Усіх він їх затьмарив. Де ж його маленького Оріона тепер найкраще буде поставити? Разом з дітьми майстер також задумується. Нарешті вирішили прилаштувати його на піддашку, вгорі, щоб моря більше було йому видно. І не поламає там його ніхто. Біля нього тепер тільки ластівки змигують. Прилаштований на фронтонній кораблик став ніби ще гарнішим. Аж на вулицю звідти заблищав у золотих сполохах сонця, засвітився як герб, цього юнного Кураївського коша. Якось увечері, коли Ягнич лаштував під грушею до сну вірну свою розкладайку, забрів на подвір'я Чередниченко. Був, здається, не в настрої. Чи, може, серце давалося в знаки? Обважнілий, опустився на лаві, мовчав якийсь час. Потім сказав, «Пригадуєш, як ми цілим драмгуртком ходили було після вистави до моря? Хлопці, дівчата, всі такі здорові, молоді, ніч місячна, небо безгуркотнєвий. Станем проти місяця, та як заспіваєм...» Ясно було Ягничеві, що цього разу змінилися їхні ролі. Тепер уже йому випадало виволікати товариша із журби». «Що сталося, Савко?» «Та, сталося». «Подзвонили, що крутий Порох» — це той іванівський голова, з яким вони перевіряли свою вагу на Вавелі, лежить із інфарктом. Просто на таку вдарило. Стан такий, що чий виживе. «Фронтовий мій товариш, вірна душа, під Одесою в нічну розвідку Разом аж на лиман ходили. Якби не він, може б давно по цьому чередниченковій шиюга поросла. Ах, якими бурями викручує! Скорінням вивертає життя! І знову замовк. Від цього ніхто не застрахований, Саво. То правда. А ми часом про це забуваємо. Декотрі живуть ніби пробно, чорно Ніби ще буде можливість Переписати своє життя на чистовик Запитували ось на току Як це тобі вдається, чоловіче, Триматися так, Що стільки головуючи, Ще й досі не втратив людської подоби Входячий шлакоблок не перетворився Якби пам'ять відбило, То може б і перетворився А то ж нагадує раз у раз які бо люди поруч тебе були. Той на твоїх руках помирав, Тому від тебе за два кроки Без козирку з мозком змішало, А той, може, своїми грудьми Розривну перестрів, що тобі призначалось. Та це ж, вважай, від них тобі життя подаровано. Куля не вибирала, Сто разів міг би й сам ти стати землею. Бо чим ти кращий за тих, З ким ходив у розвідки та в атаки? Завдяки їм живеш. Не забудь про це. Пам'ятай. Та не лише на святкових зборах, А на всій магістралі життя. І якщо вже судилося жити, То живи, гори, не чади. Бо як лише небо коптити то хай краще трісне від перенапруг оцей твій міокард. Шкода, шкода крути пороха. Ще ж може все обійдеться? Людина створіння живуче, здатна часом таке витримати, що потім навіть не віриться. То правда. посі і мене деколи як скрутить, а тоді таки знов на коня, бо хочу онуків діждати. І, ніби схаминувшись, Чередниченко обернувся до Ягнича. «Ну, а ти ж як?» Оріонець посміхнувся стримано. «Щде боротьба за живучість корабля?» «З роботою зупинився на чомусь?» «Ще ні. В дитячий садок кличуть за старшу няньку». «А чого ставай?» – повеселішав Чередниченко. «Мати справу з дітьми – діло святе». Ягнеч закурив, відсунувшись на кінець лавки, схмурив у роздомі лоба. «Ні, Сало, ти мені дай іншу роботу. Підшукай мені заняття якесь найкаверзніше». «О, тоді ставай головою», — миттю зреагував Чередниченко і одразу повеселішав. «На цій роботі не задрімаєш, ні-ні. Тут уже з тебе всі жили, вимотають. Ще й вузлів із них понав'язують. А ти при цьому й скривитись не смій. Чередниченко знову став серйозним. Тільки й пожив, доки був рядовим механізатором, доки дивився на світ з висоти комбайна, з містка свого степового корабля. Вони ж у нас теж кораблі. Якби сказали, сьогодні б вернувся. Схід сонця і зорю вечірню на містку комбайна зустрічати. Ото воно, ото життя. А для моєї теперішньої роботи, Андроне, треба нервів із сталевого волокна. Тільки ж наука таких ще не винайшла. Навряд чи й винайде коли. На кінець дня понад сили тримаєшся. Зайдеш після всього до парку, сядеш над ставком, шкочу, то топак Мишко підпливе за крихтами. Онуків нема, то хоч з ним, коли душу відведеш. З природою, Андроне, чим далі все більше хочеться злагоди. А воно ж не завжди виходить. Налетіло ось, попалило, та ще й зараз палить, як на екваторі. Отож, на соняшниках сьогодні був. Просто душа кров'ю обливається. Стоять при самій землі, як ромашки. І це там, де їм такий догляд, де мали б вони зараз коронами, як царі, на море світити. Це, кажуть, був рік неспокійного сонця, зауважив Ягнич, згадавши розмови курсантів на Оріоні. Страшенні бурі на сонці лютували. Та коїться щось у природі, дощу ж димо. А воно й дощі тепер вимагають перевірки. Вчиталось недавно. Вчені помітили, нібито стали дощі з кислотами випадати. Що за кислоти трястя їх знає? А тільки після таких опадів, нібито й ріст лісів на планеті уповільнюється. Бо забруднюєм нечистотами і водяний, і повітряний океан. Науково-технічний прогрес – це, звісно, діло, це неминучість. Тільки ж не забувай, що перед тобою палиться з двома кінцями. Візьми для прикладу ось мільйорацію, наше зрошення степове. Канали проклали, це ж чудово, відгалуження нам будують. Це ж іще чудовіше, так? Бо для нас вода – це сила, багатство, життя. Тож, будуємо системи, обводніймось, зрошуймо. Спасибі тобі, НТР. Тільки ж і будувати треба з умом. А якщо поскупився, зекономив на живому. Вчасно не прислухався до слушної думки. То який же ти господар? З усіх боків ще ж тоді радили їм. Обличкуйте весь магістральний. Зробіть по дну покриття плівкою чи бетоном. Не послухались. Дорого вийде. Ну, а скупий, здавна ж відомо, двічі платить. Тепер ось пішла фільтрація. Слібодарівка вимокла. В Іванівці вода в погрибах з'явилась. Та й в нас на третій бригаді ґрунтові води підійма, сільжена на поверхню. Понад шляхом звернув увагу, які по кукурудзі залиски та лиса не повиїдало. Бачив. Двісті гектарів золотих земель нам засолили. Може, й на століт вивели з ладу. Тепер там уже ні Кавказ, ні Аврорний сій. Уже там Солончак гуде. На партконференції довелося трясти декого за душу. Як же це так? Куди дивилися? Плечима знизують, руками розводять. Та все, як би на когось звалити, а самому викрутитись, сухим вийти із води. Це вміють. У паперах ховаються, як щури. А якщо ти відповідальність взяти на себе боїшся, якщо наперед не продумав усе, не відстояв народний інтерес, швидше до нагороди спішив. То який же ти після цього комуніст? що далі розпалювався Чередниченко? На все в нього виправдання. Люміт йому зрізали. Строки підганяють. Думати нема коли. Давай штурмівщиною, Хватопеком. Зробив і пішов. А тут хоч трава не рости. Спитай тепер, Хто нам, Хто державі відшкодує За ці знівочені землі? Суворіше карати треба таких. А тож Караємо, Як кота мишами. Бо ж не скажеш, що зумисне він тобі на гірше робив. Навпаки, і ті, і ті старалися. І люди ж начебто все місковиті, з досвідом і з дипломами. А так, бач, виходить, засолонцювати нам землю – це він зумів. А розсолонцювати – руками розводить. Обіцяють, правда, дренажем та промиванням відновити нам ґрунти – тільки й самі ще до пуття не знають, що з того буде, як і коли. Розхвилювався Чередниченко, аж рукою до серця потягся. «Може тобі валер'ян кидати?» запропонував Ягнич, помітивши цей мимовільний рух. «В мене є суха у пігулках». «А що то в наших умовах втратити родючий гектар, ніби й не почувши, Міркував далі Чередниченко про своє наболіле. «Та ж такого чорнозиму ніде й на інших планетах не знайдеш. Справді дно золоте. Навіть якщо й розсолонцюємо засолонцьоване, то коли це буде? А скільки зараз з лиш на одним з писанім гектарів втрачаємо? Звісно, тепер і вони, автори проєктів, заметушились. А де ж ви раніше були, знавці свого діла?» Хай до нас простих не прислухались. Але ж і наука вас попереджала. Відмахнулись, знехтували всіма засторогами, зажадали від одного з них, щоб пояснення дав конференції. Так він з півгодини мамлякав, графин води випив, а так нічого нам і не пояснив до пуття. Ні-ні, Чередниченко підвівся. Якщо взявсь будувати то будуй мені не насяк так. На ватмані гумкою можеш зітерти, а тут не зітреш. На землі все треба робити начисто, без чернеток. Де ж лінія обрію? Зараз її майже непомітно. Безмежна сліпучість моря зливається з такою ж безмежною сліпучістю небес. Сяйва дня народжується із сяїв, з гармонійного єднання переповнених світлом стихій. Сонце в зеніті. Серед відкритого моря іде Оріон. Ледве рухається. Вітру нема, паруся обвисло. Дельфіни його спостерігають, табунам невтомних цих дітей моря вітрильник біліє, мов якийсь дивний, поволі пливучий палац. Жодного судна навстріч, жоден танкер не темніє на обрії, тільки оріон. Один однісінький серед дзеркальності вод. Під парусами видається неймовірно високим біла хмара. Висота щогли від кіля до клотика 47 метрів.